פרק ל׳ ויהי דבר ה' אלי לאמור בן אדם הנוה ואמרת כה אמר ה' אלוהים הלילו ה' ליום כי קרוב יום וקרוב יום לה' יום ענן עת גויים יהיה ובאה חרב במצרים והייתה חלחלה בחוש בנפול חלל במצרים, ולקחו המונה, ונהרסו יסודותיה. כוש ופוט ולוד, וכל הערב, וכוב, ובני ארץ הברית איתם, בחרב ייפולו. כה אמר אדוני, ונפלו סומכי מצרים, וירד גאון עוזה, מן מגדול סבנה, בחרב יפלו בה נאום אדוני אלוהים. ונשמו בתוך ארצות נשמות, וערב בתוך ערים נחרבות תהיינה. וידעו כי אני אדוני בתיתי אש במצרים, ונשברו כל עוזריה. ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים להחריד את כוש בטח, והייתה חלחלה בהם כיום מצרים, כי הנה באה. כה אמר אדוני אלוהים, והשבתי את המון מצרים ביד נבוכד רצר מלך בבל, הוא ועמו איתו, עריצי גויים מובאים לשחט הארץ. והריקו חרבותם על מצרים, ומלאו את הארץ חלל. ונתתי יאורים חרבה, ומכרתי את הארץ ביד רעים, והשמתי ארץ ומלואה ביד זרים, אני אדוני דיברתי. כה אמר אדוני אלוהים והאבדתי גילולים והשבטתי אלילים מנוף ונשיא מארץ מצרים לא יהיה עוד ונתתי יראה בארץ מצרים והשמתי את פטרוס ונתתי אש בצוען ועשיתי שפטים בנו ושפכתי חמתי על סין מעוז מצרים והכרתי את המון נו, ונתתי אש במצרים, חול תחול סין, ונו תהיה להיבקע, ונוף צרי יומם. בחורי עוון, ופי וסת, בחרב ייפולו, והנה בשבי תלכנה. ובדחף נכס חסך היום, בשברי שם את מוטות מצרים, ונשבת בה גאון עוזה. היא ענן יחסנה, ובנותיה בשבי תלכנה. ועשיתי שפטים במצרים, וידעו כי אני אדוני. ויהי באחת עשרה שנה, בראשון בשבעה לחודש. היה דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי, והנה לא חובשה לתת רפואות, לשום חיתול לחופשה, לחוזקה, לתפוס בחרב. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל פרעה מלך מצרים, ושברתי את זרועותיו, את החזקה. ואת המשברת והפלתי את החרב מידו והפיצותי את מצרים בגויים וזריתים בארצות וחיזקתי את זרועות מלך בבל ונתתי את חרבי בידו ושברתי את זרועות פרעה ונאק נאקו את חלל לפניו והחזקתי את זרועות מלך בבל וזרועות פרעה תתפולנה, וידעו כי אני אדוני, בטיטי חרבי ביד מלך בבל, ונטע אותה אל ארץ מצרים. והפיצותי את מצרים בגויים, וזריקי אותם בארצות, וידעו כי אני אדוני.